Itzaldia Zenideok Santu guztien homenezko jai honetan Irakurgaiak entzun ondoren Ezete jatorkuz burura hainbat galdera Eta ezete jakuz sortzen hainbat espai edo duda Ondo gagoz Ezete dugu kontraezan handi bat bizi maite gaitu lau jainkoak dinogu. Baina gure artean txarkeria handiegiak eta larregi ikusten doguz, zuzengabe asko eta handiak, eta errugabe asko eta asko zoritsarrean, non agertzen dau jainkoak guganako bere maitasuna. Eta zelan onartu daiteke, Jesusek Evangelizioan dinoa na, Zorionekoak negar egiten dabenak, edo pobreak, edo aurrean erabiliak? Zer da Jesusen zat zorion izatea? Eta azkenik, kontraesanetan sakontzeko behar bada, santu guztien oorea ospatze honetan, guk beste aldera begiratzen dugu, Gure hildakoen gana. Eta alegintzen gara ilobiak txukuntzen eta euren aldeo toitza jasoten. Ondo gabiz? Ezeteda gauza bat Jesusek idakasten deuskuna, eta peste bat guk egiten doguna, edo egiten alegintzen garana. Gaurko jai hau sinizmenetik baino ezin daiteke ulertu eta ospatu. Gure bizitza, gure egunak, Eta gure etorkizuna, danik eta baltzen ikusia arren ere, ezgago zez ere ilunpetara dituak, bizitzaren argitasunera baino. da laua izeetara iragarrik uradoguna, santu guztien horrea ospatzean. Jainkoak ezkaitula sortu eriotzearen ilunpetarako, argitasunezko bizitza zorion baino. Aola nizanik, eta gerokoa jainkoaren esku itxirik, baete dago non itxio berik. Gurea esku harteko unea da. Zer egiten dugu gure eguneroko bizitzeaz? Zertaz keskatzen gara? Zeintzu dira? Han agertzen dugu ziurtasunak. Hauxelitzateke ba egin beharreko galderea. Eta ez egiten dan beste hau, zerri zango eteda nita zeriotza unean edo ondoren. Hori jainkoaren esku itxi behar dugu, ez dago eta esku oberik. Eta galdera honi erantzuteko, Jesusek bere bizitzarako daukan egitasmoari oratzen horatzen Argi dauka Jesusek, jainkoaren esaneko izatearen ostiko pean hartuko da bena. Zer uste dugu jainkoaz? Danok nahi dugu antza jainkoaz neuk dakidan irudia eukida ielabesteek. Jezusek ez. Jesusek bere irudia jaurti beharrean auspestu egiten da jainkoaren aurrean. kapal, entzule, haren esana egiteko prest. Eta hor, ez dau jainko epaikaria eta gaitzezlea aurkitzen? rukitsua, maitalea eta zoritsarrean aurkitzen danaren babesle baino orresedaroa bera ere pekatariaren, gaixoaren, baztertuaren, txidoaren eta ezertarako estiranen ondora haren babesle izatera orrelaxe data jainkoarenantzeko cortedago kontra esana Gujainkoa geure esanetara eta geure alde jarri guran alkar zapaltzen dugu. Jezusek haren esanetara jarri guran, bere burua apaldu eta besteen zoritsarrekoen lagun eta babesle egiten da. Eta bere guztez, onesek, jarrera onesek dauka, etorkizuna. Munduaren ikuspegetek galtzaile urteten dauan arren. Nortzuk dira zuri jantzirik agertzen diranok? Larri aldi handiti datozenak dira, euren jantziak bildotzaren odoletan garbitzu dituenak dira. Ez dira bat zorion txu, bizi diranak zoritxarra zoriona baino obea dalako ez. Euren zoritxarrean jainkoa euren ondoan dagoelako baino. Eta behal dago baino laguno berik. Baiazo estugu ain erres ulertzen. Tau ulertzeko eta norberezeko Jesusen gan jarri behar da uste ona. Eta beragan aurkitzen dugu bizitza zelan egin gaiken. Harentzat jainkoaren antzeko izarteak merezi dau. Eta horresegaiti dabil bastertuekaz, pekatarik, geixo eta eserestuekaz euren artean jainkoaren errukia zabaltzen parkamena poza eta zoriona. Guk noren ondoan zabaltzen dugu zer...